most. Közéleti Háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet. Um, elmondom, hogy én hol vagyok elakadva de nem kell benne megnyilvánulnia ugye egy beszélgetés egy ilyen rádiomisorban két beszélgetés között van, vagy éppen két történés között uh, Karácsony Gergely ugye én ma vagyok egyedül a héten uh, legközebb a jövő héten és akkor visszatérek a régi kerékvágásba már, amint ugye létezik olyan régi kerékvágás uh, és a szerződéses kötelezettségeimnek szeretnék eleget tenni Karácsony Gergely nem vette fel a telefont így aztán lett 20 perc én ma nem készültem magammal, egy hét múlva már készülök magammal, böngésztem az internetet, hogy találok-e olyat, amit említésre méltónak találok, és találtam a népszabadságban egy hírt, amire a 444.hu emlékeztetett. Én egyébként a Facebookon ezzel kapcsolatos felszólalásokat már nagyon sokat olvastam az elmúlt két hétben, tehát nem tegnap. Ez pedig konkrétan a Zsidókulturális Fesztivál egyik programjával kapcsolatos, ahol a muzsikás együttessel fellépett volna egy Petrás Mária nevezetű hölgy, akik jobboldali érzelmekkel, olyan jobb érzelmekkel vádoltak meg, amely egyébként őt alkalmatlanná tette volna arra, hogy megéletek fellépjen ezen az eseményen, és most a Zsidókulturális Kulturális Fesztivál szervezői úgy döntöttek, hogy megvonják tőle ezt a fellépési lehetőséget, amit egyébként az érintett, azt hiszem, kultúráltan vett tudomásul, már amennyiben egyáltalán egy ilyen uh, szituációban bármit lehet kultúráltan tudomásul venni. Uh, én nekem van egy gondolatmenetem, ez nem egy kerékvágás, azt kérdeztem a hallgatóimtól, hogy vajon a Zsidó Kulturális Fesztiválnak ez a reakciós ez milyen gyors volt, de hát ezzel kapcsolatban ők érdemleges információval nem rendelkeztek ők, nem biztos hogy ugyanazt a Facebook üzenetsort olvassák, mint én. Ám az evidens kérdés az volt, hogy mit, mit kezdjünk azzal a muzsikás együttessel, amely mint klub szívesen fogadta volna a tagjai sorába Petrás Máriát, és amely egyébként így Petrás Mária nélkül is fel fog lépni. A hallgatóim közül senki az ég egyet a világán nem telefonált. Nekem pedig azt leszámítva, hogy élelmedet koromból adódóan az a latin kifejezés ami ide való lenne, nem jutott az se az eszembe, azt kérdeztem a hallgatóimtól, hogy nem kéne negligálni a muzsikás együttest úgy, ahogy. Mert hogyha a muzikás együttest egyébként fel tudott, lépni, fel tudott volna lépni Petrás Máriával, akkor vajon most a Petrás Máriát lanított muzsikás mennyire komilfó zsidóknak és nem zsidóknak, de az igényet a világán nem telefonál senki sem, és ez az a gondolat, gondolatmenet tudja, amit én, mint Fiala János, és és mint Kejfej Jancsi nem tudok levenni napirendről, próbálom az emberek gondolkodását megérteni, és ezt csak úgy elmeséltem önnek, nem provokáció, nem kell reagálnia rá, csak én nekem még e, e, e körül járnak a gondolataim, ha érthető vagyok. Az alaphangulatot persze értem, és nyilván itt újpesti történetet is lehetne százat mesélni. Kérdés az, hogy egy rendezvényszervezőnek le kell -e káderezni egy zenekarnak, valamennyi tagját, és annak múltját kell-e így reagálni, kell-e befogadni egy együttesnek tagjai sorában egy olyan embert, aki... Jó, nem akarom, ez, ez így benne meg... Azt kérdezem öntől, van-e olyan ember, akinek ön nem fogadja a köszönését? Hát most lehetne gyorsan válaszolni rá, én egy illedelmes ember vagy az irányköszön, általában visszaköszönök, és nem szoktam hova tartó lenni, így most kétszerűen nem tudok mondani. Bélistán, úgynevezett Bélistán abból adódóan, hogy olyasmit követett el önnel vagy a családjával szemben, nincs köze a polgármesterségéhez. Van-e bárki, akit nem kíván a pokol közepére, de ha nem találkozik vele, nagyobb öröm, mint ha találkozik vele? Hát ha van ilyen ember, akkor azt valószínűleg a, a, az agysfértekeim olyan rekeszébe teszem, ahol nem kell napi szinten foglalkozni. így most nem is jut eszembe. Én azt gondolom, hogy azért a, az életem elmúlt időszakában rengeteg-rengeteg-rengeteg konfliktus volt, annál sokkal több barátság és, és, és öröm, úgyhogy hogy én azt gondolom az arány az rendben van. Nem emlékszem olyanra, hogy itt, itt, itt kellem. Még egy dolgot kérdeznék magamból kiindulva 90-es évek, magyar rádió, Uh, ott történtek olyanok, ahol velem konkrétan előfordult olyan, hogy egy liftbe be akartam szállni, miután azonban egy olyan személy is volt a liftben, akit én olyan mértékben kinemállhattam akkor, uh, hogy uh, visszahőköltem tőle, megvártam a következő liftet, hogy ma ugyanúgy viselkednék-e, vagy sem, nem tudom, volt-e önnek liftes periódusa? Nem volt itt, szomorú szomorú történetek voltak, és egy polgármestességemmel kapcsolatosat hagy mondjak el, és talán a témához részben ide vág legalábbis ugye a, a különböző vallási érzékenységet, és adott esetben korábban más nézeteket valló, vagy de már nem létező párt tekintetében. Ugye Újpesten van egy egy rendelet, amely szerint Újpestért díjasokat és díszpolgárokat választ a város, vagy nevez ki, tüntet ki. És ugye a mostani rendelet szerint díszpolgári címet két évente lehet adni, korábban évente adhatott a város, és az újpesti Közűölődési kör, amely egy köztiszteletben álló szervezet művészekkel, tudósokkal, bírókkal, ügyvédekkel, tehát egy igazi, igazi értelmiségi grémium javaslatára már az én általam irányított önkormányzat képviselő testülete Erkel Tibornak. Uh -huh. Ez Csak azt mondtam, hogy, uh -huh, én most már ért, uh, ismerem őt, őt is, meg a gyerekeit er is. Erkel Tibornak címet adott, még egyszer mondom, nem a mi ötletünk volt, nem a mi kitalálmányunk, a közművelődésünk. Két helyen is találkoztam vele. Egyrészt a Művelődés Minisztériumban volt a művészeti osztálynak azt a főosztályvezetője és a rádióban is a zenei osztályt vezette egy És időben. utána egyébként ami miatt ami kiverte a biztosítékot, hogy ugye ha jól emlékszem, négy vagy nyolc éven keresztül a fővárosi közgyűlésben a miért frakció képviselőjeként foglalt helyet és ezért én azt gondolom, hogy egy nagyon csúnya és méltatlan támadást kapott az önkormányzat, és nyilván én is, hogy hogy, hogy, hogy terjesztettünk föl a díszpolgári egy ilyen embert, akit egyébként a helyi értelmiségi körmének tiszteletbeli örökös elnöke Doktor Somos András ügyvédül, ki vállalta a zsidós ő is a földterjesztők között volt, tehát itt az egész egy ilyen városi konszenzus volt, de a város határain kívül egyes orgánumoknak mégis fontos volt ebből majd, hogy nem... Nagyon érdekes az, amit mond, mert ö, biztos nem véletlen, hogy pont így alakult, mert most kezdem magamban felnyitogatni azokat a konzerves dobozokat, a konzerves dobozok olyan a zenei osztályon működő számomra tiszteletre méltó zenei szerkesztők, akik annak idején meg annyi sérelmükről számoltak be, amikor Erkel Tibor, aki egyébként szakmailag sohasem volt egy vitatott személyiség, főnökként és világlátását tekintve viszont sokszor számoltak be arról, sírva, hogy hogyan bánt velük, Biztos nem véletlen, hogy pont így alakult, hogy ezt a nevet említette, és hogy vele kapcsolatban nekem is vannak. Um... Hát ny nyilván egy olyan ember, tehát hogyha Újpesten uh, akár ilyen, akár olyan, akár honnan jövő díszpolgár nem lehet olyan, aki nem tett le valamit az asztalra. Nyilván aki lehetett valamit az asztalra, akinek a nevét sokan ismerik, annak a nevét ismerhetik sokan pozitív, kontextusban, és, és, és, és, és, és, és kapcsolódhatnak hozzáadott esetben negatív emlékek. Jellegtelen, senki számára semmit mondó Milyen jellegűek voltak a támadások? Hát egy, egy, egyértelműen a, a, a mi frakció és az ottani politikai tevékenységet ragadták ki, hogy hogy lehet Újpesten egy ilyen ember díszpolgárnak kinevezni. Holott egyébként Újpesten diszpolgári cím mellett korábban kitültetve Izrael állam egyik magyarországi nagykövete, de egyébként <gül> Bertalan Tivadar is Újpest diszpolgár, aki egyébként Budapest díszpolgára is egy nagyon neves polihisztor. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki végignéz az újpest.hu megtalálható egyébként az újpesti díszpolgárok és az újpestért díjjal kitüntetettek népsorra ha ezen <gül> a népsoron végigtekint, tekint akkor azt gondolja, hogy ez bármely város ez bármely város megirigyelhetné Most gondolkodom, hogy ebből katszokba akarjak-e de, de értem a példát, és sikert egy olyan példát talán nemvel kapcsolatban még saját gondolataim is vannak, de most ebben nem mélyülök el ennél jobban az iránt érdeklő, hogy a városnapokról mindenféleképpen kell beszélnünk. Az előző gondolat az nincs lezárva, tehát azt most önállóan el tudnánk beszélgetni arról tíz óráig, így aztán élesen, hirtelen leváltam róla. Egyrészt örömmel láttam, anélkül hogy kibeszélném önt, ugye ön korábban jelezte számomra azt, hogy focival kapcsolatban kivel, hogyan vette fel a kapcsolatot, és egy azzal kapcsolatos írás mégse jelent meg. Ahogy tapasztaltam, az az írás megjelent, Hát, én azt gondolom, hogy, hogy ez a lényege a szólászabadságnak, hogy ha van egy helyzet, amit, amit sokan valahogyan látunk, és ezt megismerjük, és le is tudjuk fogalmazni, akkor talán én még bízom benne, előbb-utóbb lehet változás. Most picit úgy érzem, hogy kevésé van erre esély, de de minden esetre én azt gondolom, hogy el kell mondani az élemi mindenki. Winter Montes Zsolt, Újpest polgármestere, fővárosi önkormányzati képviselő van a vonalban, ő rendel, bárki főváros, Újpest 0679.3995, 0679.3996. Nem, hogy a budai kórház, a központi kórház ez Újpesten lenne, de egy másik kórháznak a vissza Építéséről lehetett olvasni, valamint arról, hogy ez ezzel kapcsolatos információt ön is az újságból tudta meg. Mi ezzel kapcsolatban a valóság jókat olvasta-e, mármint hogy azok az információk, amelyeket itt most megosztottam a nagy érdeművel azok igazakért? -e? Hát igen, ugye a, a, az említett hírportál, ez kész tényként, minisztérium által, vagy minisztériumi háttérintézmény által megerősített tényként azt, hogy a Károlyi Kórházban az aktív ellátás a jelenleg még meglévő aktív ellátás az a Honvéd Kórházhoz kerülés, krónikus, illetve rehabilitációs részt Egyrészt azért, mert hogy fenntartóként ugye a szakrendelőt, azt még mint Újpesten Kormányzata működtetjük, tehát az kapcsolatban is nekünk folyamatos tárgyalni valónk van. Másrészt, hogy nyilvánvalóan azért 100 ember embert itt Újpesten, és egyébként a Rákospalotai oldalon még egy ilyen, ha nem is az egész kerületet, de egy olyan 20-30-40 ezer ember mindenképpen érinti, érinti Dunakeszi-Fóthi lakosokat adott esetben. Tehát itt 2-300 ezer emberről is beszélünk. Még akkor is, hogyha tudjuk jól, hogy a traumatológiai, tehát a baleseti és már nincsen. A szülészetet két évvel ezelőtt, talán már régebben bezárták. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagyon szomorú történet a Károlyi Kórház ügye. Én egy rövidebb kis posztot is szenteltem ennek a Facebookon. Ezt igyekeztek egyes velem vagy velünk nem szimpatizáló portálok, illetve portál kiforgatni vagy kifigurázni. Én azt bátorkodtam írni, hogy a, a, a Károlyi Kórház Kálváriája az 1950-ben kezdődött, amikor ugye újpestet, mint önálló várost a fővároshoz csatolták, és onnantól kezdve a Károlyi család által épített kórházat, az újpestiek közadakozásából épített szülőotthon, stb. megkapta Budapest főváros, Ő lett a föntartó, onnantól kezdve egyébként egy lett a sok közül, és sokkal kisebb figyelmet kapott, mint adott esetben más szerencsésebb sorsú egészségügyi intézmények, és azt is bátorkodtam leírni, hogy ez a folyamat a rendszerváltással sem változott meg, és hogy az akkori városvezetés, és az akkori egészségügyi felelősök nevüket nem neveztem meg, talán nem is, ilyen, ebben a tenkítemben nem is fontos. Folyamatosan lehetetlenítették el a kórház működését, mindig alulfinanszírozott finanszírozott volt. Öt napi sebészeti sebészeti ügyeletet írtak előkötelezően, de csak négy napot finanszíroztak. Folyamatosan intézkedési tervnek nevezett öncsunkit. Mi volt az oka? Hát ennek van személyes oka is, ezt sajnos itt nem mondom. Ilyen időtávlatban? Ilyen időtávlatban van egy érintett egészségpolitikus, aki korábban gyakorlászkodott ebben a kórházban, és nem jó emlékei voltak ezzel kapcsolatban, és amikor felelős városvezetői <tors dansz> pozícióban volt, akkor minden megtett azért, hogy ez a kórház el lehetetlenül jön. Azért nem. Ját ugye van ez a kifejezés, hogy nyomják rohácsat, hány éve nyomják? Hát akkor ezek szerint ez évtizedek óta van így? Ez így. Én 2002-ben kerültem be először az újpesték bizalmából a fővárosi közgyűlésbe. Onnantól kezdve, mikor már nem tévedtem el a folyoson, 2003-2004 környékétől folyamatosan tudom belülről is nyomon követni a Károlyi Kórház ügyét. Már akkor, már akkor voltak olyan hangok, hogy be kellene zárni a kórházat, beszántani, behinteni sóval. Ezt nem merték, nem tudták megtenni. Volt a lobby, kitartottunk, még az elmúlt pár évben is sikerült, mert, mert azt elhallgatni én sem akarom, nem is tudnám, de nem is akarom hogy a 2010-es kormányváltás követően, ugye amikor a fővárosi önkormányzatban is, ugye talós is felett a főforgármester, illetve a kormányúthoz is, a, a mi gondolkodói körükből e, kerültek a minisztériumba, emberek látták, 2010-ben már olyannyira tarthatatlan volt a helyzet, hogy már akkor ilyen havi 80 és 100 millió forint közötti mínusz termelt a kórház, akkor még egy utolsó próbálkozással. Megpróbáltuk megpróbált a kormányzat helyrehozni a kórház működését, aztán utána állami fenntartásba is került, tehát most már sem a főváros önkormányzatnak, sem nekünk nincsen benne eh, mozgás terült, de döntési lehetőség sem most is ott van a korház, hogy 40-50 millió forintos havi működik, annak ellenére, hogy a benne megmaradó De ez akkor jól értem, akkor egy racionális döntés született, ha már így hozta a sors Hát ha, ha, ha, ha, ha a számokat nézzük, és a pluszokat, a mínuszokat nézzük, akkor igen De egykor... És ha nem a számokat nézzük, ha nem a számokat nézzük akkor mit látunk? Akkor azt látunk, hogy van egy nagyon-nagyon lepukkadt, hosszú-hosszú évek óta leamortizálódó kórház, amelyeken persze vannak felújított részlegek, meg, meg egyes helyeken kicserődött nyilvánzalatokat, nyilván ahhoz, hogy, hogy télen ne fagyjanak meg a betegek, el kellett végezni bizonyos felújításokat, de van egy teljesen leamortizálódott épület, benne egy, elnézést kérek, de, de egy, egy nem fiatal orvosgárda, akik egyébként nagyon-nagyon-nagyon lelkiismeretesen dolgoznak, Próbálják egyébként még, még, még az elfogadható szinten működtetni a kórházat. Nagyon-nagyon-nagyon sokan sajnálják, hogy, hogy, hogy ez a döntés megszületik, és, és nagyon sokan már, és ezt sem lehet elhallgatni, hogy az ember fölmegy a az útves káposztás a Facebook oldalra, vagy akár az én enyémre, ahol ez, ez erről van szó, akkor sokan nem legyetik, úgyhogy nagyon-nagyon rossz emlékeik vannak egy, egy kórházzal kapcsolatban. Nyilván ez is olyan, hogy aki. Mi, azok a kórházak, amelyek átveszik azt a feladatkört, amit ez a kórház látott el, azok egyébként objektív erre alkalmasak, vagy függetlenül hogy alkalmasak-e vagy sem alkalmasak kell, hogy legyenek. A Hovét Kórház vitathatatlanul jobb műszaki állapotban van, ugye egyesztárnyai. Nem. nem ezt kérdezem, a Honvéd Kórház állapotáról én magam is szereztem benyomást. Én azt kérdezem, hogy ezeknek a kórházaknak a kapacitásába. Ez az, azért mondom, hogy vitathatatlanul jobb műszaki állapot, vitathatatlanul nagyobb és összetettebb intézmény, hogy a kapacitással hogyan és miként fognak tudni szolgálatára állni az új vagy a rákosfogyott ez, ez a jövő zenéje. A minisztérium azt mondja, ez amit mi, mondom, hogy vitatunk, de kétségeinket fogalmazunk most folyamatosan, hogy, hogy kapacitással fogja tudni bírni a. Van-e maradék kórház a maradék idézőjelben újpestnek vagy nincs? Hát maradni fog a Kárai Kórház is, és a Baros városi Városi Kórház is, krónikus üzlet arra a, a bírált és a... De a klasszikus értelmében vett kórház ezek szerint nincs, vagy nem lesz. Hát ha, hát ha a kórházat az aktív ellátás, ahol mondjuk sebészet, vagy ilyesmi működik, akkor nem, akkor nem sajnos. És azért mondtam, hogy, hogy ez a kávária egyértelmű. Tehát akkor, amikor Újpest önálló város volt, saját magunk dönthettünk ö, a beszedett adóról, saját magunk dönthettünk annak az elköltéséről, az intézményeink fejlesztéséről, működtetéséről, akkor, akkor négy kórházat is tudott új. Szerencsésebb lett volna, azt hiszem, hogy ez a megfelelő fogalmazás is udvarias, hogyha egyébként ön ezt nem a sajtóból tudta volna, meg. Mert... Egyrészt igen, igen, de azért tegyük hozzá, hogy, hogy amikor egy tárgyalás közepén vagyunk, akkor nem biztos, hogy a, a, a hírversenyben a dolgát végző sajtó augusztus 20-ai megnyilatkozása is helyén való. Tehát nyilván e, mivel ez nem egy.. Mi volt a kifejezés, hogy miben vannak éppen? Hát én úgy tudom, hogy még tárgyalás van, ugye a két fenntartó, mert uh, ugye a kár... Ma Magyarul, hogy ez nem dölt még el? Hát én azt gondolom, hogy akkor dölt el, amikor megtüntetik a szerződés, amikor, amikor a végleges pecsétet ráütik, és átveszik a feladatot, Ö, ugye tehát... Önnek ebben van ez beleszólása, túlmennően azon, egy polgármester? Itt van még. Tehát a legutóbbi tárgyaláson, amin én részt vettem, ott még e, volt e, nyitott kérdés abban. Önnek ez ügyben mi a kompetenciája, mint nem fenntartó ugyanakkor újpesti polgármesternek? Ennyi. Ennyi. Tehát nekem döntési kompetenciám nincsen, annyi lehetőségem van, Ö, hogy lehetőleg határozottabban megfogalmazom az új testiek érdekében, az újpesti betegek ellátása érdekében, a véleményünket, az elvárásainkat, kéréseinket nyilván a döntés, nem a miénk. Ami önnek tudom, hogy szívügye, tovább kell, hogy menjünk, és szót kéne ejteni a városnapokról, amelyekről azért beszélünk ma, mert a hét további napjain én nem leszek Budapesten. Sütörtökön kezdődik, és ugye annyira színes és, és, és, és összetett lesz a program, négy napon keresztül szabadtéri színházi produkció koncertek, gyerekjártok stb, hogy én azt javaslom mindenkinek, hogy vagy az újpest.hu oldalra menjen föl vagy pedig az újpest káposztás a facebook oldalon, részletesen megtalálnak minden programot én mondhatnám, hogy lesz KFT vagy a fiataloknak 30Y de, de most nem fognak nem, nem tudom felsorolni az, az összeset, talán nem is férne bele az... Csütörtöktől egészen Egészen vasárnap estén. Szeretettel várunk mindenkit. Szerintem ezt korábban elmondta, de egy újszülöttnek minden vicc új, hogy mi az mi adja az időpontot, hogy most ilyenkor van ez? Hát egy nyárvégi időpontot keresett a város, egyébként a, a város születés napjánhoz próbál próbáltuk e, igazítani. Városány az nyár folyamán történt, de nyár közepén ilyen programot nem annyira célszerű szervezni. Ezért annó, amikor a városnapokat sok-sok-sok-sok évvel ezelőtt kitalálták, akkor ezt az augusztus utolsó vasárnapját, hogy utolsó hétvégéig tűztek, és azóta hagyományosan minden évben ekkor tartjuk, így most is. 0679.300.995 és 0679.300.996 Wintermantel Zsolthoz lehet kérdést feltenni, amennyiben nem, abban az esetben a jövő héten úgy is találkozunk, mert eljött ennek az időpontja, ilyen gyorsan múlik az idő elképesztő, egyébként pedig elköszönök. 0679.300.995.96 először, másodszor, senki többet? Az utolsó jogán van-e bármi, amit egyébként kérdésre nem mondhatott el, és amit fontosnak tart, és ami amiben nem tartozik bele az, hogy milyen fantasztikusa verte te meg, tegnap bolt a bolta gatlint, aminek én nem tudtam elég őrülni. <gül> egy, egy, egy, egy dolog nagyon így. Sajnálom, hogy negyedik döntetlenjét érte el otthon az Újpest. Hát igen, azt, azt hagyjuk és mondom, nem is túl jó játék. Belejt, hogy a Balajca, hogy ki volt borulva a végén, az nekem nagyon tetszett, és hát akkurákat védett, hogy arra szavak nincsenek. Hát igen, igen. Pár év örültünk volna egy ilyen veretlenségi sorozatnak, most azért is volna. Egy dolog nagyon izgalomban tart minket, két iskolában is zajlik ö, felújítás, és nagyon-nagyon-nagyon bízunk -nagyon -nagyon benne szeptember már első, én zavartan alul meg fog tudni kezdeni. Mi az izgalomokkal? Hát, mert hogy nyilázárokat cserünk szigetelőként. Nem, az izgalomok, ami. Hát az, hogy kész lesz Min múlik. Kész. Hát, ö, sok, so, so, so, sok mindenen múlik. Tehát lehetséges, hogy rövidesen valamelyik hírportálon lehet látni, amint önkülművés munkát végez, vagy festeni fog? Eh, hát festeni még csak, csak különös munkahoz már talán olyan bukós is, aki széne az, hogy kellene kérnem, de viczetfélretéve nagyon-nagyon-nagyon szoros határidő volt, ugye ez az Európai Uniós pályázatok pályázaton finanszírozott két energia, megújuló energiát is hasznosító pályázat, ilyen apríték azán, tehát a városban összegyűjtött fa hulladékot fogja hasznosítani, földolgozni, hogy elégetni a két új modern kazán. Viszonylag új technológia, és nagyon-nagyon nagyon szűk a határidő, ugyanis idén az elszámolással együtt, azt hiszem november végéig mindent le kell zárni, tehát az, hogy a pénzügyi zárás is meglegyen legyen ahhoz, a műszaki munkálatoknak is kell lenni. Itt a mi esetünkben egyébként meg a szeptember 1, amelyik egy ilyen határidő, mi abban bízunk, hogyha kazánok, nem is, ugye most még nem kell fűteni, de maguk a nyilvánzárok és a tantermek azok használhatóak lesznek, és egyébként a, a külső részben pedig az, az oktatást nem érintő módon a kazánok is teljes mértékben beüzemelésre kerülhetnek. Kis izgalom van, de hát úgy szép az élet. Beüzemelik a kazánokat, beüzemelésre kerülnek ilyeneket, nem mondunk. Hát igen. Én Mint hogy tekintetében ilyeneket sem mondunk, de tekintetében ilyet nem mondott. De cserébe ön is kijavíthat majd, hogyha én fogalmazok magyar Most már nincsen én, igen, csak ha muszáj. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ki pihenve munkára készem? Teljes mértékben már űzderővel múlt héttóltunk. Hairáül Újpest! viszont hallása. Viszont. A műsort az új önkormányzat támogatta. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja Jó reggelt Fiala János Elfelejtette? Lehet lehet? Eddig nem volt vonalban. Ugi Attila, a 18. kellettnek az ő polgármestere, fővárosi önkormányzati képviselő van a vonalban, ugyanúgy, ahogy az összes többi polgármester esetén, fővárosi ügyekkel, illetőleg a 18. kellett ügyeivel kapcsolatban lehet kérdéseket feltenni neki. Most, ugye a Gilice megoldódott, megoldódott? Az ottani közlekedés az. Hmm, én azt gondolom, hogy nem történt azóta semmi olyan incidens, ami arra utalna, hogy. Hát hogy mondjam, nem lesz, nem lesz kordában tartható. Jó, akkor azt kérdezem, hogy most mit, mo most mit mutatott a, a, a képzeletbeli kamera a közlekedést, illetően ma, 2015. augusztus 24-én, hétfőn, 9 óra után, 6 perccel. Most 9 óra után, 6 perccel, mit mutat? Reggel egy teljesen jól haladt a forgalom, semmiféle probléma nem volt, mindenki megszokta a körbeforgalmat, úgy működik, mint egy körforgalom. Tehát ez kellett volna az elején is, és akkor ezt a kis vargabetit megúsztuk volna. Tehát semmilyen ö, olyan esemény. táblázás megtörtént, azt az önkormányzat táblázás állta, meg... mint ahogy ön mondta. Így van, így van, a táblázás egy részét mi fizettük. a felfestéseket a BKK fizette. Azért azt hozzáteszem, hogy ez egy szeptember 30-áig a mostani helyzet azért tűnik egy picit ideiglenesnek vagy provizórikusnak, mert azt azért nekinek látni kell, hogy most vizsgálják azt, hogy a közlekedési szakemberek, hogy mik a főáramlási irányok, hogyan működik ez a helyzet, és hogyha ez ilyen formában be tud állni, akkor ehhez igazítva fogják majd a végleges útburkolati jeleket, illetve a járda szigeteket, és az egy év olyan uh, forgalom terelőeszközöket véglegesen beépíteni szeptember 30-a után, ami már a kialakult közlekedési szokásokhoz igazodik. Tehát azért, azért, azért látható még most is, hogy egy picit egy, tehát, hogy kicsit ilyen, ilyen átmenetinek tűnik a helyzet. Azért érdeklődöm, hogy az az augusztus 28-ai toborzó, ez micsoda? Van egy Városgazda Akadémiánk, és a Városgazda Akadémiának az a szerepe tulajdonképpen, hogy megpróbáljuk az összes olyan pontos kerületi sportákat, ahol a gyerekek szívesen sportolnának a, a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságunk akadémiája alá beterelve elindítani őket ebben a, ebben a, a, a tanulási folyamatban, a lesztanulási folyamatnak, a sportolási folyamatnak nevezni, mert az a célunk, hogy aztán innen tovább tudjanak majd menni, és azok az egyesületek, azok a kapcsolatok, amelyek aztán utána remélhetőleg a fiatalból majd élsportolók tudnak nevelni, vagy egyszerűen csak egy egészséges embert, azok itt egy helyen, egy kézben tudják megtalálni. Annyi igény van a kerületben arra, hogy sportoljanak a, a gyermekeink, és annyira kevés, még mindig annak ellenére, hogy nagyon sok plusz felületet építettünk ki, hogy muszáj ezeket a felületeket és az igényeket valahogy kordában tartani, racionalizálni, és ezt úgy gondoltuk, hogy úgy lehet a legjobban megtenni, hogyha ha igyekszünk egy tartani ezt a dolgot. Visszatérve a közlekedésre idézem a BKK közleményét, amely augusztus 21-től 26-ig, tehát ez a mai nap is beletartozik, még az 50-es villamos rövidített útvonalon a 93-as, a 93-a, a 193-a, a 217-e, 193 a 217-e, a 236-os és a 236-a pedig terelve jár. Így van, mert átalakítanak bizonyos csomópontokat az 50-es villamosnak az áthaladási pontjain. Ezek már nagyon vannak öregedre, lehetett nyilván érzékelni, akik jöttek át ezeken az átjárókon a keresztirányú forgalomban, hogy elég nehézkes lehet közlekedni, és ezért ezeket most átalakítják. De nem ez lesz a fő kihívás majd szeptember 7-től, tehát a... A második vagy a harmadik iskolai héten, ez a pontos időpont ezen a héten fog majd kiderülni, hogy melyik napon elkezdődik a régóta várt Varos utca marvó Vadarcsomópont csomópont egy körfogalmi rend fog kialakulni a, a remélhetőleg a téli szezon, a téli időszak beköszönte előtt, és azt gondolom, hogy akkor, azon a helyen, sokkal több türelemre majd lesz majd az autósoknak szükség. Bizonyos idő közönként a közösségi közlekedési eszközök is más irányba fognak majd menni. Ez egy olyan 10 nap, 2 hét múlva fog indulni körülbelül ez a projekt, és körülbelül 3-3,5 hónap az fog igénybe venni, ameddig elkészül. Há, hogyan sikerült az utcabál, és az utcabált pedig összekötném azzal, hogy az időjárás viszont tagságai milyen mértékben viselték meg az ön által irányított kerületet? Azt kell mondani hogy az előző esztendővel ellentétben, amikor, amikor nagyon sokat kaptunk a viharból meg az esőből, ez a mostani időszak az elmúlt két hét, azt kell, hogy mondjam, hogy egy jóval ö, moderáltabb ö, viharos időszakot jelentett a kerület életében. Akár a július elejé viharról beszélünk, akár a mostani ö, múlt hét kedden, vagy szerden lévő hatalmas zivatalról. Nálunk is nagyon sok eső eset, nálunk is ö, Nagyvizek voltak, de azok a, azok a helyzetek, amik a város központjában, vagy akár zuglóban előfordultak, nálunk messze nem volt ennyire, ennyire kezelhetetlen a, a helyzet. Hogyan sikerült az utcabál? Hát az utcabál az már egy hagyományos, nagyon jó működésű dolog, azt minden egyes esetben megtartjuk. Ez egy civil szervezet, egy civil kezdeményezés, az önkormányzat uh, tulajdonképpen csak a, az erkölcs erejét és némi pénzügyi támogatást nyújt ehhez. Nagyon jól működő önálló egyesületek, szervezetek vannak a kerületben. Pesszent a Pesszent Imre egyesület, maig nagyon régóta szervezi már ezt az utcabált, és... Uh, hagyományosan mindig augusztus 20-a előtt szoktuk megtartani. Én igazából annak örülök egyébként, hogy, hogy elkerült bennünket az az illataros időszak, illetve az nagyon rossz, ö, ö, lehetőség és opció, hogy az előkészületekbe, illetve az összes többi dologba egy csomó pénzt öltünk bele, és, és gyakorlatilag, és gyakorlatilag ö, ö, tönkre ment volna, mert senki nem jött el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel elégedettek lehetünk mindannyian, a szerzők is, mi is. A jövő hét végén lesz majd a Bókai kertben szeptemberi kóstoló, tételezzük fel, hogy a nem a mai műsor volt az utolsó, csak kísérleti volt, arra a jövő héten térnénk vissza. 0679.300.995 és 0679.300.996 Ugi Attila 18. kerület rendel. Most én kérdezem öntől azt, hogy van-e bármi olyan, amit kérdés nélkül szívesen elmondana, mert ön fontosnak tartja. Hát igen, talán az lenne nagyon fontos, hogy ugyanúgy, vagy a tavalyi esztendőben az 1-8. osztályig a a kerületi általános iskolások kapnak egy úgynevezett tonszert csomagot, ezt idén is meg fogják kapni, és ez talán azért lesz benne fontos minden szülőnek elmondani, bár ezt az iskolák felé jeleztőt, bár az újságban is jeleztők, de nem elég elégszer elmondani, hogy minden egyes szülő először várja meg ezt a csomagot, hogy ebben pontosan milyen füzetek szerepelnek majd, mert hogyha ehhez képest kell majd csak vásárolni a ez a gyerekeknek, ez az első tanítási napon minden gyerek meg fogja kapni, amikor belép az iskolába, és akkor ehhez képest kell majd a, a fizetcsomkokat megvásárolni, tehát előre túl sokat senki ne vásároljon. Mert... Jó, akkor modellezzük a helyzetet. Vegyünk egy képzeletbeli szülőt, és vegyünk egy hanyadikos gyereket. Vegyünk mondjuk egy elsős gyerek. Oké, okay, rendben van. Bemegy az első nap, vagy bemegy a melyik nap? A, az, az első nap, tehát a, a, kinél a, az édító napján, kinél az első tanítási napon, mert ugye ezt intézménye vagy iskolája válogatja, hogy... Mit kell megvásárolnia? Van majd két külön, különböző napon. Hát azt a, a, a szülőknek általában az első szülői értekezetben mondják, hogy az iskola kezdéshez mire van szükség, de nagyon fontos, hogy ezen kívül a... Azok a, az a fizetcsomag, amit minden év kezdéshez amikor bemegy a klasszikus értelemben vett, papírboltba és megvásárolja a gyerekeinek a szükséges különböző típusú füzeteket, énekfüzetet, kotta füzetet, ilyen füzetet, olyan füzetet, amolyan füzet, ezeket gyakorlatilag nem lehet, nem lehet másképpen megvenni csak arra az osztályra, illetve a, a tanítónéni kérése alapján. Most a kerületi önkormányzat megtette azt, hogy előre egyeztetve természetesen a, a, az iskolák igényeit valamilyen szinten standardizálva egy füzetcsomagot állított össze, ami jó esetben 80-90%-ban az adott iskola év a tanítónéni e, igényeit e, kielégítve kerül kiválasztásra, és azt megkapja a gyermek. Ez nem azt jelenti hogy természetesen, hogy egész évben nem kell, hogy egyetlen füzetet sem benni a gyerekeknek, hanem azt jelenti, hogy nagy részt ki lehet az első füzet füzeteket váltani ezzel, amit az önkormányzat biztosít. Igen, a akkor a kerül kiválasztásra azt törüljük, de akkor ezek szerint ön most azt mondja az első osztályos gyerekek szüleinek, hogy várják be ezt az alkalmat, és csak azt követően vásároljanak. Így van, várják be. Ezt a füzetcsomagot egyébként az önkormányzattól ingyen és díjmentesítve kapják? Ingyen és bérmentesítve kapják. Igen. A, független az anyagi helyzetüktől? Független az anyagi helyzetüktől. Ez minden, sőt, hát nemcsak a kerület. Ez hány osztályra vonatkozik? Vonatkozik az elsőre, vonatkozik-e bármilyen más osztályra? Egy nyolc osztályra. -től -től. Ez gyakorlatilag durván hány gyereket jelent, hát nem pontosan nagyságrendileg. 3600-800 körül van. Magyarul, hogy várják be a szülőkest, és azt követően pedig úgy vásároljanak, ahogy egyébként ennek a csomagnak az egyes tárgyai elhasználódnak, illetőleg betelnek. Így van, így van, így van. Van-e bármi más, amiről beszámolna? Ez egyébként nagyjából mindig megkérdezik, ennek aztán vagy van jelentősége, vagy nem, de megkérdezik aztán, én minek kérdezem meg. Ez nagyságrendileg mennyire terheli, vagy nem terheli más kifejezéssel élve az önkormányzat költségvetését? én azt tudom mondani, hogy ha annyira megterhelni, akkor nyilvánvalóan nem, nem tudna az önkormányzat ilyen típusú támogatást adni, de mivel annyira nem ter, terheli meg, ezért nem nagyon... Törvében hány gyerekről van szó? Nekünk hát, mondom, 3400-3500 gyerek pontosan a beiratkozáskor fogjuk meg tudni ezt a... Ezt ez mióta van egyébként ez, a, ez az eljárás? Már tavaly, már tavaly is volt ez az eljárás, mert tavaly indítottuk el... Gondolom, ezt, hogy a szülők nem voltak boldogtalanok. Hát a szülők nyilván nem volt a boldogtalanok. Azért indítottuk be igazából, mert azt gondoljuk, hogy ezzel egyrészt segíteni tudunk a szülőknek, amikor beiratkoz, ugye, A beiratkozással jár mindig a legnagyobb az iskolai kezdésről az egy legnagyobb szülői kiadás. Ebből egy picit próbálunk átvállalni, és egy picit átvállalni. Aztán nyilván évközben természetesen a gyerekeknek betelik a füzet, más fizetre is szükség van, esetleg azt a füzetet nem úgy használják, más füzetet használnak elhagyja a gyereket. Előbb-utóbb nyilván úgy is kell lenni majd más a az iskolába járó gyerekek szüleinek, de azt a nagyon nagy terhelést, amit, évkez, amit az évkezműs jelent, a tornauk, a megvásárlástól kezdve, a, a tíz is csomagnak a, a, a Káskájának a megvásárlásán át a pornoságig. Ezerféle olyan dolog van, amit ki meg kell vásárolni. Az, amit lehet standardizálni, és mi meg. Valahogy a telefon úgy döntött, hogy a beszélgetést hagyjuk abba, mert. Azon, azon, hangokat ad, de most szórakoztató. Azért érdeklődöm, hogy a hallgatók akarnak-e kérdezni. 0793995 és 96, amennyiben nem van-e bármi más az iskola csomagokon kívül, amiről szívesen vagy nem szívesen, de úgy gondolja, hogy be kell számolni együttműködésünk keretében. Hát január, vagy január, szeptember 1-től elindítjuk az úgynevezett hír programot, amelyik hír program azért lesz érdekes, mert minden a kerületben megszületett gyermek fog kapni az önkormányzattól szeptember 1-től egy olyan csomagot, amiben a, a az önkormányzat megpróbálja egy picit a kerületbe érkezett fiatal geverénynek a, a... Valaki kérdezne, vagy mondana valamit, lehet? Segíteni. Persze. Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Én egy 18. kerületi lakos vagyok, és azért telefonáltam, mert a polgármester úrtól kérdezném, Hajra. mennyiben a neki rálátása a kerületben elkészült csatornák, aztán a útburkolatoknak az elkészülésében, hogy ezek milyen mértékben, milyen minőségben és valóban úgy készültek el, ahogy az valóban. A... Egyrészt erről már volt szó, de az ember azt gondolja, hogy a kérdé kérdésem mögött valami konkrétum húzódik, valami konkrétum csak meghúzódik. Hát a konkrétum csak annyi, hogy több helyen felmerült, hogy nem olyan szélesek az aszfaltszik, uh -huh. amik újonnan lettek elkészítve, mint ami eredetűen uh -huh. volt. A másik pedig, hogy több utcában hiányzik a vízelvezető áruk, ami most itt a nagy esőknek uh -huh. egyszerűen lehetetlenítette a, a közlekedést. Megvárja a válasz, vagy elbúcsúzik? Meghallgatom rádion, köszönöm. Én is, polgármester úr. Két részlet. Az egyik a vízelvezető árkok A vízelvezető árkok kérdése kérdés az ugye nincs szorosan összefüggésben a csatornával a csatorna, és a vízelvezetés, tehát a szeművizelvezetés és a csapadékvizelvezetés teljesen két különböző és eltérő rendszer a a csapadékvíz elvezetés az MUTV, MUTV alapján az fővárosi káradat vár, mivel nekünk van néhány olyan utcánk, ahol ez rendszeresen mondhatni, hogy standardizálva problémát okoz a nyári időszakban, próbálunk ezzel valamit kezdeni, kimélyíteni, kitisztítani az árkot. De azért teszem hozzá, hogy azért az állampolgároknak a nagymértékű felelőtlensége azért ezt nagyon nehézzé teszi, hiszen... Ha valahova a árkotásunk, és ezt számtalanszor meséltem már, és nem győzem elég szermesélni. Ugye a, a víz a lezuduló víz soha nem ok ott okozza a problémát, ahova mi az árkot szeretnénk ásni. Ugyanis a vizek azt még mindig magasabban, egy magasabb térszínen kell megfogni, illetve szikasztani ezekben az árkokban. Ott általában soha nem gyűlik össze a víz. Ezért, hogyha ott elkezdünk árkotásni, akkor a lakók ezt semmi, személyes sértésnek veszik, hogy esetleg a, az ő kerítésük előtt lévő előkertet, vagy a parkolóhelyüket, vagy egész egyszerűen csak azt a megszokott környezetet az teljes egészében. Feltoljuk azokkal az árkokkal, szikasztó árkokkal, amiket kiásunk. Volt olyan alkalom, hogy zavarták a városgazdának, a, ugye az, az önkormányzatnak a, a 100%-os tulajdonában lévő társaság, amelyik az utakat, köz, közutakat részben kezeli. Ezt zavarták a munkásait, nem engedték, hogy a markolók elkezdje építeni, illetve hogy a, a markolók elkezdjen ásni, mert azt gondolja, hogy akkor utána az ő vendégei hova fognak állni, hogyha az előkerkében Elkezd mindenféle árkokatásokat. Sőt, olyan is volt, hogy kiástuk az árkot, és nem telt el két hét. Egyszerűen a tulajdonos betemette, hozott magának homokot, és visszatemettette meg földre azt az árkot, mert neki nem tetszett, hogy az árkokatástunk elé. Tehát azért azt gondolom, hogy itt jelentős mértékben a együtt élés alapvető problémái és az együttműködés a különböző település részek között a magasabban fekvőknek megérteni azt, hogy ha ott másunk árkokat, és nem fogjuk meg, a csapadékot, akkor bizony az lent már megfoghatatlan mennyiségűvé fog duzzadni, mondjuk az utcának az aljában 8-10 méteres térszer. És csatorna? A másik kérdés a csatorna. Nekünk semmi közünk ahhoz, hogy a csatorna az egyébként hogyan, eh, hogyan készül. Ezt a fővárosi önkormányzat csatornázási művek nevű cége műszaki eh, átadás átvételvel, akkor, amikor ez a csatorna árazott elkészült, azt átveszi. Én értem, hogy mire utal a kolléga, mert itt most van nálunk a kedvezmények néhány előtt <gül> képviselő. A kollégának nevezi a, a, a, a lakót. <gül> ez jó. Igen? Igen, igen, igen? Tudod... igen. Hát hogy mit mondott a kollega, igen? Igen, szóval a, a kedves lakó szóval, mert itt, itt ugye az a probléma, hogy rendkívül sok... Sokszor előfordult már ez a kérdés, és nagyon sokszor fölteszik ezt a kérdést. Ugye, hogy miért nem olyan szélességben lett fölújítva, mint amilyen szélességben korábban volt felújítva, és ugye ez egy nagyon jó téma, és az embereket ez, ez, ez, ez mondjuk hosszú távon ez, szerintem annyira nem izgatja, mint akkor, amikor elkészül előttük az útszakasz. A jogszabály alapján, illetve az Európai Uniós támogatás, az csak nyomvonalas helyreállítást írt elő. A nyomvonalas helyreállítás ami azt jelenti, hogy... Azokon az útszakaszokon, ahol csatornát fektetnek, ott a csatorna, ahol kiássák a csatornát a nyomvonaltól, jobbra balra 40-40 cm, vagy fél méter-fél méter szélességben még felújítják az utat, de nem teljes szélességében. Ez több szempontból érthető is, hiszen itt ezek alapnyelküli olyan utak, amik úgynevezett felületkezelt, egyszerűen egy szurokkal leborított út volt, és ha valahol egy kátyú keletkezett rajta, akkor mindig jött a, a helyi városüzem, és akkor betömködte egy kis aszfaltal. És ez változott meg azáltal, hogy oda nagy nehéz tehergépjárművek mentek, hiszen ö, építési munkálatok zajlottak, ha az spöldet el kellett szállítani, a Markolónak oda kellett menni, és ezek összetöredeztek ezek az utak. Ezeket az utakat próbáltuk mi ö, a saját költségvetésünkből, nem a meg a költségvetéséből, a saját költségvetésünkből próbáltuk mi saját magunk helyreállítatni. Olyan formában, hogy a fővárosi önkormányzattal megállapodtunk, hogy teljes szélességi útfelújításra kerüljön sor, ne nyomvonalas helyreállításra, a pénzeszközöket átadtuk a fővárosi önkormányzatnak, hogy a fővárosi önkormányzat azokkal a cégekkel, akik egyébként azon az útszakaszon a nyomvonalas helyreállítást is bonyolítanák, azokkal együtt szerződjön le, vagy hát végezz el a közbeszerzést, és azok csinálják meg, ahol mi indokoltak tartjuk a teljes szélességű úthelyreállítást. Most itt a teljes szélességem van a gond, ugyanis hosszú időn keresztül voltak olyan útszakaszok, ahol sokkal szélesebb volt, mert ugye mindig egymásra hordták és újra hengerelték, és ahol már nem volt az útnak semmilyen alapja, oda is kifolyt ezekből, a, ezekből az aszfalt darabokból valami, és az ott élők úgy érzik, hogy azokon az útszakaszokon, azokon az útszakaszokon, ahol nem lett helyreállítva az a szélesség, ami korábban volt, hanem annál keskenyebb, akkor ott hátrányban vannak a korábbiakhoz képest. Valahol szélesebbek az utak, mint korábban voltak, valahol kétségtelen keskenyebbek. Én azt tudom mondani erre a, a, a dologra, hogy azok, és ezek ugye nem főközlekedési utak, tehát arról beszéljünk, hogy olyan utakról beszélünk, ahol, ahol mondjuk, ha kiállunk, akkor óránként mondjuk hat autó megy el. Értem, és ugye a kérdés is azért merült föl, mert tegnap valamelyik újságban erről íztak, hogy tegnap előtt valamelyik online számában egy barátságosnak legkevésbé sem mondható cikket erről a helyzetről, de hogy mondjam, én ezt a szokásos ellenzéki piszkálódás részének tartom a szokásos ellenzéki online és blog médiának a felhasználásával. Nyilván nekik az a dolgok, hogy ezt elmondják, én meg erre ezt a választ tudom adni. Sőt, hát, hogyha vannak olyan ö, emberek, akik ö, megemlítik, hogy miért keskenyebb az utca nárok, erre azt tudom mondani, hogy minél keskenyebb az utca, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy azon az utcán szágúdozni fognak. Úgyhogy építenénk egy jó széles utat mondjuk, ahol eddig nem volt nagyon széles út ö, ott, lehet, hogy pillanatokon belül megjelennének a lakók, és fekvő rendőrt kérnének, mert hogy olyan sebességgel kezdenek szágúdozni. Tudomásul hogy ez egy kertvárosi környezet, itt kertvárosi utcák vannak. Van, ahol egyébként ö, ö, tényleg indokolt egy kicsit szélesebb, és volt olyan hely, ahol egyébként ö, engem fölhívtak személyesen a lakók, kimentünk és. Ö, és indokolt volt a szélesebb felújítás, és megtettük meg például alternatív BKK útvonal, tehát hogyha valamiért le van zárva az az útvonal, ahol az autóbusz jár, akkor azon az útvonalon kerül, ahol ott az úthelyreállítás történt, és ott alakoknak teljesen igazuk is volt, és azt helyre is állítottuk, és azt rendbe is tettük. De azért általában azt tudom mondani, hogy ezek a, ezek a dolgok, ezek alapvetően, hát, hogy mondjam, ilyen piszkálódások csak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, viszont hallásra. Köszönöm, viszont a mi A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.